Розділ восьмий. Прощання з Лоріаном. Тієї ж ночі Келеборн та Галадріель знов покликали до себе хранителів і зустріли їх привітні. Келеборн промовив нарешті довгоочікуване слово. Настав час вирішувати, хто бажає продовжити похід, хай зміцнівши духом покине нашу землю, а хто не хоче, може залишитись поки що тут. Але нині, напередодні завершення долі, небезпека чекає всюди. Ті, хто буде гостювати у нас, діждуться, поки шляхи земні звільняться, або допоможуть нам при останньому захисті Лорєну. Тоді вони повернуться додому, або попрямують до того чертога, де відпочивають усі, хто загинув у битвах. Він замовк. А Аладріель заглянула кожному з хранителів у вічі і сказала, вони вирішили йти уперед. Для мене вперед значить додому, зауважив Боромир. Зрозуміло, кивнув Келебор. І весь загін піде за тобою. Ми ще не вирішили, відповів Аргорн. У якому напрямку думав піти Гендельф після Лоріану, не знаю. Ба навіть він, мабуть, заздалегідь готових планів не складав. Можливо, згодився Келеборн. Втім, в будь-якому разі ви не минете великої ріки. Дехто з вас мусить знати. З важким вантажем переправитись через Андуїн на всьому шляху від Лорієну до Гондору можна тільки на човнах. Мости Озгіліета зруйновані. Всі пристані загарбані тепер ворогом. Друге питання. Яким берегом підете? Шлях до Мінастіріту йде по нашому західному берегу, але пряма дорога до вашої мети веде за ріку на схід, а там темно. Що ж ви оберете? Дозвольте зауважити, що західний берег має перевагу, сказав Боромир. У такий спосіб ми вийдемо прямо до Мінастіріту але вирішую тут не я. Більше ніхто нічого не сказав. Але Арагорна, судячи з виразу обличчя, краяли сумною. «Бачу, ви ще не готові до вибору», сказав Келеборн. «Не годиться мені підказувати, але я допоможу вам, чим зможу». «Адже ви вмієте поводитись з човнами». «Леголас, що живе над швидкою річкою лісовою Боромир з Гондору, а Рагорн – досвідчений мандрівник. «І один гобіт», – додав Мері, – «у нас не всі боялися човнів, мов диких коней. Моя сім'я живе на берегах Бриндівіни». «Це добре», – вів далі Келебор. «Тоді я дам вам човни, маленькі та легкі, бо нижче по Андуїну є місця, де човни треба переносити. Ви досягнете порогів сам гебір а може і великого водоспаду Раурос» де ріка з гуркотом падає з нен Хітаель. Є там інші небезпечні місця, однак плавання хоч трохи полегшить ваші труди. Потім прийдеться вам залишити човни та віддалитися від ріки на захід чи на схід. Арагорн, щиро зрадівши, подякував Келеборну, адже пливучи водою вони не тільки відпочинуть. Таким побитом вибір шляху відкладався ще на кілька днів. Інші хранителі теж підбадьорилися, які б лиха не чекали попереду, приємніше просуватись їм на широким плесом андуїну, ніж плентатись пішки, згинаючись під важким тягарем. Тільки Сема все ще брали сумніви. Йому чим не здавалось, як і досі, не кращими, а набагато гіршими за диких коней, І всі пригоди, що він їх зазнав, не примусили його передумати. «Ми приготуємо все завтра о півдні. Приходьте до пристані. Там на вас чекатимуть», – сказав напослідок Келебор. «Вранці я пройшлю кого-небудь допомогти вам збиратися. А тепер на добраніч усім вам. Спіть спокійно». «На добраніч, друзі», – повторила Галадріель. «Спіть мирно. Не турбуйтесь занадто про вибір, що мусите зробити. Можливо, ваші шляхи вже прокладені, хоч ви поки що їх не бачите». На добраніч. Хранителі попрощалися і повернулись до свого намету. Леголас пішов разом з усіма. Настала остання ніч у Лорієні, і перш ніж здійснити побажання Галадріелі, треба було порадитися. Довго сперечалися друзі, що мають вчинити і як краще виконати головне завдання. Але так нічого і не надумали. Більшості явно хотілось спочатку навідатись до Мінастіріту, хоч трохи відкласти зустріч з силою ворога. Ніхто не відмовився б іти за ріку, хоч до самого Мордору, якщо буде потреба, але Фродо мовчав, а Арагорн усе ще вагався. Поки Гендаль проводив загін, сам він намагався піти з Боромиром і присвятити свій меч захисту Гондору. Сон Фарамиль і пророцтво. Він вважав безперечним знаменням, що настав нарешті час нащадкові Еленділа з'явитися та відкрито вступити до вибії з Сауроном. Але після Морії Тягар Генгельфа ліг на його плечі. І він розумів, що тепер мусить супроводжувати хранителя Персня, а той міг би відмовитись іти з Боромиром. Втім, чим би міг Рагорн або будь-хто інший загону допомогти Фродо? тільки на осі піти разом з ним, отемрявим. «Я піду до Мінестіріту, коли доведеться, той сам. Це мій обов'язок», – сказав Боромир і надовго замовк, не зводячи очей з Фродо, ніби намагався прочитати його думки, а потім промовив неголосно, немов сперечався сам з собою. «Одна річ – прагнути тільки знищити перстень. Тоді воїнські вміння та зброя ні до чого» і люди Мінастіріту нічим тут не допоможуть. Але якщо ви бажаєте знищити збройну міць чорного володаря, безглуздо було б потикатися до його володінь без зброї, і було б божевілям викидати. Він раптом осікся, немов спохопився, що сказав зайве, і докінчив. Було божевіллям викидати на вітер своє життя, ось що я мав на увазі ми мусимо вибирати між захистом укріпленого міста і відкритим походом прямо до позорів смерті. Принаймні, так я це собі уявляю. Фродо помітив щось нове і неприємне у погляді Боромира і пильно подивився на нього. Боромир, очевидно, думав зовсім не те, що сказав. Було б божевіллям викидати... Що? Перстень влади? Нараді він вже казав щось подібне. Але ж нібито визнав, що Елранд має рацію. Фродо глянув на Арагорна, але той у глибокій задумі немов не чув слів Боромира. На тому соберечка й закінчилася. Мері та Пін уже спали, Сем клював носом. Була вже глибока ніч. Вранці, коли заходилися пакувати небагаті пожитки, прийшли ельфи, що володіли загальною мовою, і принесли щедрі дарунки – одяг для походу, провізію здебільшого тонкі коржики, зовні пропечені, ясно коричневі, а всередині бришкового кольору. Гімлі узяв один, недовірливо покрутив у пальцях і відламив шматочок. Крам тихенько буркнув він, відламавши хрусткий шматочок та заходжуючись жувати. Але вираз на його обличчі швидко змінився, і він охоче доїв усе до крихти. «Досить, стій!» – розсміялись ельфи. Цієї порції вистачить на цілий день ходу. «Я думав, це просто щось на зразок краму», – виправдовувався гном. Люди з Дейлу печуть його для мандрівників, що блукають по нецях. «Взагалі це схоже», – згодилися ельфи. «Але ми це звемо лембас, чи дорожній хліб. Він набагато поживніший за будь-які людські страви. А що вже набагато смачніший за крам і нема. Дійсно, смачніше, визнав Гімлі. Навіть Либонь краще медяників Беорнінгів. А це велика похвала. Я не знаю пекарів правніших за Беорнінгів. Щоправда, тепер вони неохоче виділяють зі своїх припасів щось для чужинців. Ви гостинні господарі. А все ж таки ми просимо вас заощаджувати, Лембас, сказали ельфи. Їжся потроху, та й то у крайній скруті бо цей хліб дається на випадок, коли більше нічого не залишиться. Він довго не черствіє, якщо не ламати коржі і зберігати загорнутиму листя, ось як зараз. Одного коржа досить, щоб підтримати сили подорожнього, навіть рослого чоловіка, зміна стіріту, після цілої днини важкої праці. Потім ельфи розгорнули й проздавали одіж. Кожному поплащу з каптуром, пошитому точно до міри, з легкої але теплої шовковистої тканиною, яку знайдеш тільки у Лоріені. Трудно було взовити її колір. Здавались плащі сірими, як сутінки під деревами, але при найменшому русі чи зміні освітлення ставали зеленими, як листя у затінку, чи бурими, як жнива вночі, чи матово-сріблястими, як вода під зоряним небом. Біля комера плащі застіпалися пряшкою у вигляді зеленого листка з срібними прожилками. «Вони чарівні, правда ж?» – спитав Пін у захваті, придивляючись до подарунка. «Не знаю, про що тобі йдеться?» – відповів старший з ельфі. «Річ красива і тканина гарна, ще брак, бо в Лоріані зроблено. Зрозуміло, плащі ельфійські, якщо саме це тебе цікавило. Вони нагадують про красу листя гілок». Води й каміння у лісовому затінку, який ми так полюбляємо. Бо ми, коли працюємо руками, завжди пригадуємо все, що любимо. Однак, за панцир вони не стануть, ні стріли не відхилять, ні клинка. Зате вони і легкі, і теплі, коли холодно, і не жаркі, коли тепло, Та ще допоможуть сховатись від ворожих очей, чи то в лісі, чи то серед каміння. Почесний дар Мабуть, володарка дійсно високо цінує вас, адже ці плащі вона сама ткала зі своїми служницями. Ніколи досі не дарили нашу одягу чужеземцям. Після сніданку хранителі з важким серцем покинули свою тимчасову домівку – зелений луг з водограєм. Вони встигли звикнути до чудового місця, хоч навіть не знали, скільки днів та ночей провели там». Ще на хвилинку зупинилися вони помилуватись прозорою водою, осяяною сонячним промінням, коли на лузі з'явився Гельдір. Легко ступаючи по свіжій травичці, наблизився він, і Фродо радісно привітався до нього. «Я повернувся з північної межі», – сказав ельф. «Мені знов доручили служити вам за провідника». По всій маровій долині клубочиться дим та пара, гори тремтять. У надрах земних гуде та гуркоче. Якби комусь заманулось повертатись додому тим шляхом, ніхто не пройде. А ваша путь веде тепер на південь. Отож ходімо. Знову йшли вони людей, зеленими стежками кара згаладану, а у кронах дерев перекликались і співали чудові голоси. Подорожні мовчали. Ось Гельдір вже веде їх униз південним схилам пагорба. І знову перед ними величезні вурута зі світильниками та білий міст. Перейшли міст, і прекрасне місто Ельфі залишилось позаду. Невдовзі вони завернули з дороги на стежку, що бігла через Мелорновий гай, та далі лісистими горбами та долами у сріблястім затінку, весь час униз, на південний схід, до берега ріки. Загін здолав вже близько десяти миль і наближався полудень, коли стежку перетнула висока зелена стіна. Крізь невеличкий проріз вони несподівано вийшли на відкрите місце. Перед ними розлягався луг. Яскрава трава, усіяна золотими зірочками Еленору, висніла на осоні. Луг вклинювався вузькою смугою поміж двома водними перепонами. Справа з заходу текла, розсипаючи сонячні блискітки, Срібна струна, а зліва котив свої темні глибокі води Андуїн. На тому березі, скільки вхопивши оком, тяглись на південь ліси, голі та похмурі. Жоден мелор не розкривав своїх золотих квітів за межами Гуріена. На березі Срібної, неподалік від злиття річок, була влаштована пристань з білого каменю та деревини. Там тіснились найрізноманітніші човни та барки, деякі помальовані гарячими барвами, сріблом або золотом, але частіше просто зелені чи сірі. Для мандрівників приготували три сірих човники. Ельфи склали туди всі запаси та ще додали до кожного по три мотки мутузки міцної і тонкої, як шнур, шовковистої на дотик, того ж сірого кольору, що й подаровані плащі. Та що за штука? поцікавився Сем, помацавши моток, що лежав на траві. Мотузка, ясна річ, відповіли ельфи з човнів. У дорозі не обійдешся без мотузки. Довгої, міцної та легкої. Таку й даємо, вона вам знадобиться. Цього можете мені не нагадувати. Я в Рівінделі забув узяти мотузку, а то вже потім набідкався. Але мені цікаво, що її зробили, бо я у мотузочній справі обізнаний. У нас це, так би мовити, родинне. Її сплели з хітлайну, сказав ельф. Але мені вже нема коли розповідати, як це робиться. Знав би раніше, що це ремесло тобі подобається, міг би тебе дечим навчити. А тепер, якщо тільки ти сюди коли небудь не повернешся, подарунок подарунком і залишиться. Хай стане у пригоді. «Час вирушати!» – покликав Гельдір. «Все вже готово. Сідайте». Але спочатку будьте обережні. Це не зайва засторога, попередив другий ельф. Інші народи таких човнів не мають. Наші легкі, але норовливі. Потонути вони не потонуть, хоч би ви їх не навантажили. Але будуть вирядувати, якщо не вміло з ними поводитись. Перш ніж відпливти, вам варто прямо біля причалу повправлятися, як сідати у човен і ставати з нього. Хранителі посідали до човнів – Арагор, Фроду і Сем у перший, Боромир, Мері та Пін у другий, а у третьому – Гімлі з Легласом, які останнім часом стали близькими друзями. Там же поклали більшу частину речей. Весла у човнах були короткі, з широкими лопатями у формі листка. Коли всі сілися, Арагор повів їх на випробу вгору по срібній. Проти швидкої течії посувались вони із зусиллям. Сем сидів на носі, міцно вчепившись у борти і тужливо поглядаючи на берег. Сонце, що відбивалось від брижів на воді, засліплювало йому очі. Коли проминули зелений кут, дерева підступили до самої води. Золоте листя зрідка злітало з них і пливло по воді. Без вітря, світло й тиша панували довкола тільки десь далеко співали жайворонки. Загнули закрутий поворот, і раптом назустріч гордовито виплив величезний лебідь. Вода розходилась з моршками від його білих грудей. Дзьоб блищав, немов поліроване золото, а очі сяяли бурштином. Велетенські білі крила були напіврозгорнуті. Підпливши ближче, хранителі почули музику, і раптом з багною що це човен зроблений справдивим ельфійським мистецтвом на зразок птаха. Двоє ельфів у білому вбранні направляли її чорними веслами. В човні сидів Келебор, а поряд з ним стояла Галадріель, висока, в білому вбранні, з вінком із золотих квітів на голові. Вона грала на арфі і співала. Печально і солодко звучав її голос під чистим прохолодним куполом небесним. Співала золоту лісів, і злотом ліс рясні, я вітер кликала легкий, і він летів на спів. Гойдають лагідні вітри, гілля столітніх кром в яснім краю, де височить Ельфійський тіріон. Осінній лист несуть річки у західні моря, в них сльози підданих моїх перлинами горять, осиплеться печальний ліс. Зимові дні прийдуть, легкі ельфійські кораблі за море відпливуть. Олорієн, в краю твоїм живу я так давно, що відмінився у вінці прекрасний Еланор. Та чи вблагаю корабель приплинути на спів, забрати в рідний край народ згасаючих лісів? Арагор притримав човен, коли лебідь наблизився. Володар Калоріан, скінчивши пісню, привіталась до мандрівників. Ми хотіли попрощатись, сказала вона, і благословити ваш подальший шлях. Довго гостювали ви, додав Келеборн, але жодного разу не брали участі у спільній трапезі. Отже, ласкаво просимо до прощального бенкету на лузі між плинних вод що понесуть вас далеко від Лоріану. Лебідь повільно поплив далі, до пристані, і весляри, завернувши човни, попрямували за ним. Там, де земля Егладилу загострювалася кутом, бенкетували вони. Але Фроду гів та пив мало. Він не зводив очей і слухав тільки прекрасну володарку. Ні таємної сили, ні загрози, ні величі її не відчував більше гобіт. Ті години вона постала перед ним такою, якими зрідка бачать ельфи люди сучасності. Вони і тут, і близько й далеко, мов живий уламок віків, що давно поринули у нестримний потік часу. Їли та пили, сидячи на траві, аж нарешті наситилися. Тоді Келеборн заговорив про шлях, що чекав на них, і показав рукою на смугу лісів на південь від клини. Коли попливете вниз по ріці, ліс незабаром скінчиться і потягнеться голі пустовища. Там Андуїн довго тече кам'янистим коритом повззаболочені луки, а потім розділяється на два рукави біля кремінь Ми її звемо Толбрандір. Далі ріка з великим шумом піною падає з високих водоспатів Раурус у Низину Нендаль або Мокрінь. Це область великих банищ, де ріка починає петляти і обертається на сітку рукавів. Туди ж виходить широке гирло ентули, що тече з лісу Фангорн. За ентулою по цей бік Андуїну, лежить рохан або марка вершників. На другому березі височать похмурі гори Емін-Мейл. Вітер віє там зі сходу, бо вони межують із губними болотами а ті тягнуться аж до керит Горгору та чорних воріт Мордору. Боромиру тим, хто піде з ним до Мінастіриту, варто було покинути ріку перед Раурусом та перейти Ентулу вище її болотистого гирла. Але вважайте, щоб не зайти занадто далеко, інакше дістанетесь до Фангорну. А це дивне місце, і нині мало кому відоме. Втім, Боромир і Арагор без сумніву не потребують подібних засторог. «Так, в мінасті ріті ходять чутки про Фангорн», – сказав Боромир. «Але все це з гатунку тих казок, якими старі жінки задують голови дітям. Всі землі північні шарохану тепер для нас далека-далечі, є де розгулятись фантазії. В минулому уздовж Фангорну проходив кордон нашого королівства – Однак, уже багато поколінь змінилися відтоді, як кондорці востаннє побували там. І нема кому підтвердити чи спростувати старовинні перекази. Я сам зрідка навідуюсь до Марки Вершників, але в північній частині ніколи не бував. Коли мене відрядили з дорученням до Рівінделу, я пройшов по під Білими горами, через Роханський перехід, переправився через Ізену, залізну річку, а потім через Світло і так дістався до північних земель. Далекий шлях я нарахував десь 400 ліг, і йшов я багато місяців, бо при переправі через Срібну біля Тарбаду загубив коня. Зате після такої мандрівки та ще з досвідом того шляху, що ми здолали разом, я без сумніву, зумію пройти по землях Рохану та скрізь Фангорн, якщо буде потреба. Тоді мені більше нема чого додати, сказав Келеборн а все ж таки не зневажай перекази давніх літ. Старі жінки, бува, пам'ятають такі слова, котрі інколи корисно було б знати мудрим. Тут Галадріель підвелася з трави, дівчина з її почту подала келих. Вона налила його до краю білим медом і подала келебурною. Час осушити прощальний келих, випий, повелителю древнього народу. І хай серце твоє не сумує, Хоч за полуднем прийде ніч, І вечір наш уже близько. Вона подала келих кожному з хранителів по черзі І з кожним попрощалась. Коли всі випили, вона попросила їх знову сідати. Для неї та Келебурна принесли крісла. Ельфи стали за ними мовчазним колом. Галадріель пильно подивилась на гостей І нарешті промовила – ми осушили келих розлуки, і тінь невдовзі стане між нами. Але ми привезли кілька подарунків для вас на спомин про Лорієн і його володарів. Ось дар Келеборна і Галадріелі для того, хто поведе загін. Вона подала Арагурну піхви для меча, прикрашені візерунком золотих та срібних квітів з листям, а між ними вився напис. Руни з блискучого каміння складалися у ім'я Андріл та історію меча. Клинок у цих піхвах ніколи не заіржавіє, не зламається, навіть переможений. Але, можливо, ти хотів би одержати ще щось? Морок незабаром стане стіною поміж нами. Хто знає, чи зустрінемось раніше, ніж прийде час вирушити тим шляхом, що немає вороття. Володарко, відповів Арагор ти знаєш усі мої бажання і довго зберігала єдиний скарб душі моєї. Але не ти ним володієш і навіть при бажанні не здатна обдарувати мене. Мені судилося здобути омріяне, лише йдучи крізь тьму. А все ж таки я можу порадувати тебе, сказала Галадріель. Ось що передали мені на той випадок, якщо ти з'явишся у нас. Вона подала Арагурну срібну брошку Орла з розкинутими крилами, з великим прозоро зеленим каменем посередині. Він виблискував, ніби сонце крізь весняне листя. Цей камінь я подарувала дочці своїй калебріан, а та своїй. Тепер він твій, як запорука надії. Хай стане від нині твоїм ім'ям давно заповідане Елаасар, ельфійський самоцвіт з дому Еленділа. Арагорн узяв брошку, приколов на груди, і всі здивувались. Ніколи досі не помічали в нього такої величної постави. Немов струсив він із пліч тягар минулих літ. «Дякую тобі за все, Володар Колоріену», – сказав він. «Ти дала життя калебріан і Арвен вечірні вечірній зорі. Якими ж словами я міг би краще звеличити тебе?» Галадріель схилила голову, а потім звернулась до Боромиру. Йому вона подарувала золотий пояс. А Мері та Піну – срібні пояски з пляшкою у вигляді золотої квітки. Леголас одержав лоріанський лук, довший та міцніший, ніж луки чорнолісся, з тятевою, з витою, з пасьма ельфійського волосся. До нього додали ще сагайдак зі стрілами. А Семові Галадріель сказали. Тобі, маленький садівнику, любителю дерев, я можу дати лише скромний дар. Вона поставила йому на долоню скриньку з простої сірої деревини, прикрашену тільки єдиною срібною руною на віці. Це руна мого імені. Але у вашій мові це також перша літера слова «сад». Тут земля з моїх садів, а з нею всі благословення, на які ще здатна Галадріелі. Цей дар не обереже тебе в дорозі, не захистить від небезпек але якщо ти збережеш його і нарешті повернешся додому, тоді, сподіваюся, одержиш винагороду. Хоч яку б руїну і пустку ти не зустрів у рідному краї, досить розсіяти посаду цю землю, і йому не знайдеться рівних у всьому серед землі. А тоді, згадай Галадріель і Лоріан, яким ти бачив його, хоч і взимку, бо весна і літо наші минули, і тільки у пам'яті тих, хто живий Ще зберігаються вони. Сам ухопився за скриньку, почервонів аж по самі вуха і пробалькотівши щось нерозбірливе, вклонився як міг. «А який дар бажав би одержати від ельфів гном?» – спитала Галадріель, звертаючись до Гімлі. «Мені нічого не треба», – відповів Гімлі. «Досить того, що я бачив Володар Колорієну і чув її доброзичливе слово. «Слухайте, ельфи!» Вигукнула Галадріель. Та хай ніхто більше не сміє казати, ніби гноми користолюбні й необтесані. А все ж таки, Гімлі, сине глоїна, можливо, є щось, чого ти бажаєш, а я могла б дати. Будь ласка, зізнайся мені. Погано, якщо ти єдиний з гостей залишишся без подарунка. Нічого не треба мені, володарку, низько вклонившись, сказав Гімлі. А потім, затинаючись, додав. Нічого, крім «даруй мені таке зухвальство, крім пасма твого волосся, що перевершує красою золото, яке знаходять під землею, як зірки перевершують коштовне каміння зрудників. Я не смів би просити такого дару, але ти звеліла висловити бажання. Ельфи заворушилися, зашепотіли. Келебурн здивовано поглянув на Гільді, але володарка посміхнулася. Кажуть, що гноми майстерно працюють руками, але не язиком. Про гімлі цього не скажеш. Ніхто ще не висловлював мені такого прохання, зухвалого, але водночас шанобливого. І як можу я відмовити, якщо сама примусила його говорити? Але зізнайся, що ти зробиш, якщо одержиш цей дар. Буду зберігати, як скарб, пані, на спомин про слова, що ти сказала під час нашої першої зустрічі. А якщо мені пощастить повернутися до рідної кузні, я покладу його до кришталевої скриньки, щоб передати нащадкам, як то вічний заповіт доброї волі гри та лісу. Тоді володарка розплила одну свою довгу косу, відрізала тонке золоте письмо і подала гімню. «Прийми це і послухай», – сказала вона. «Я не стану пророкувати, бо пророцтва нині ненадійні. Адже з одного боку маємо пітьму» а з другого тільки надію. Але якщо надія не підведе, тоді я кажу Гімлі, сина Глоїна, золото потече до тебе рікою, але ніколи не заволодіє твоєю душею. А тепер, сказала вона, звертаючись до Фроду, останнім будеш ти, хранителю персня, хоч не останній ти у моїх думках. Для тебе я приготувала ось це, вона підняла кришталеву посудинку фіал. Від руху її руки він заблищав і бризнув на всі боки білим промінням. Цей фіал міщує краплі води з мого джерела, пронизані промінням зірки Еранділу. Чим темніша ніч, тим ясніше він світить. Хай допоможе він тобі, коли всяке інше світло згасне. Пам'ятай Галадріель та її дзеркало. Фродо взяв фіал, і в ту мить, той сяючи переходив у його руки, він знову побачив Гладріель величну та прекрасну. Але вже зовсім нестрахітливо. Він клонився, але слів для відповіді не знайшов. Нарешті володарка підвелась, і Келебур повів хранителів до причалу. Глуша у півдні, золоте сяйво заливало зеленіючий кут, Вода сріблясто виблискувала, Все давно було готове. Хранителі посідали по своїх місцях. З прощальними вигуками ельфи довгими жординами відштовхували човни від берега. І світла вода понесла їх. Мандрівники сиділи мовчки, нерухомо. На зеленому березі, на виступі мису кута безмовно стояла галадріель, Пропливаючи повз кут, вони всі глянули на неї і не відводили очей, поки човни повільно відпливали геть. Але здавалось, ніби це лоріан відпливає, мов яскравий корабель, де щогли, зачаровані дерева, пливе до забутих перегів, а вони, не маючи сили допомогти, завмерли на краю сіру освіту позбавленого листя. Тим часом срібна злилася з водами Великої ріки, Човни розвернулися та швидко поплили на південь. Невдовзі біла постать володарки зовсім змаліла. Вона сяяла, мов скляне вікно, на далекому горбі на заході сонця, як озеру, коли дивишся на нього, гори Кристал, забутий на луні землі. Потім Фродо здалося, що вона підняла руки в останньому прощальному привітанні. І вітер доніс її голос, слабкий, але ясний. Вона співала прадавньою мовою ельфів-вигнанців за море. І Гобіт не зрозумів слів, а прекрасна мелодія не втішила його. Втім, як це трапляється з ельфійською мовою, слова закарбувалися у пам'яті Фроду. І багато років по тому він переклав їх старано, як міг. Мова ельфійських пісень була йому мало зрозуміла, а ще й до того йшлося у пісні, Проречі майже невідомі у середземлі. Ай, Лаурія Лентар Ласі Сурінен, єні унотими варамар Альдаром, єні велінте Юлдар Аванеер, Мі оромарді, лісе мируворева Андуне Пела, Вардо Телумар. Моуїній Ясен, Тінтілар і Елені, Омаріо, Айретарі, Ліринин, Сіман і Юлума, Нім, Енкуантуа, Аньсі, Тінтал, Леварда, Ойолосеу, Вефаніар, Маріат, Галентаре, Органу, Ар іше, Тєр, Ундулаве, Лумбуле, Арсинданоріело кайта морніє. І фалмалінар імбемет архісіє, Онтупа тупа калакарію мірі ояле, Сіван вана ромело ванва валімар. На маріє, най Іруваліє валімар, най еліє Ірува, рува, на маріє. О як кружляє під вітром золоте листя. Як опадають, ніби листя, незчисленні літа. Довгі літа промайнули, немов легкий вітерець над духм'яним лугом, У високих чертуах заходу, під синіми склопіннями варди, Де зірки милотять, слухають її спів, її голос царственний та святий. Хто знов наповнить мій келих, Адже нині варда, зоряна, що запалює зірки, Володарка світил на одвічно сніговій горі, звела руки свої, ніби хмари, і тінь крила дороги, поза колом сутінок пітьма вкрила пільні хвилі, що розділяють нас, і навіки розтануло в тумані світло калакірії. Загубили ми валімар, загубили ті, хто залишився на сході. Прощавай же. Може статися, ти відшукаєш, Вальмор. Може статися, що тобі судилося його знайти. Прощавай. Варда – це ім'я тої володарки світу, котрі ельфи вигнанці звуть Ельберет. Раптом ріка зробила поворот. Береги з обох боків стали вищі. І Лоріан зник з їхніх очей. І ніколи більше Фродо не бачив цієї чудової землі. Тепер подорожні залишились ввіч зі своїми турботами. Очі їхні, сповнені смутку, сліпило сонцем. Гімлі плакав, не приховуючись ліс. «Ніколи більше не побачити мені подібної краси!» Жалівся він Леголаси, що сидів поруч. Адже нема нічого на світі прекраснішого, ніж її дар. Він приклав руку до грудей. «Скажи, Леголосе, навіщо я пішов у цей похід?» «Не здогадався я, у чому буде головна небезпека». Елронд мав рацію. Ми не могли заздалегідь передбачити, що нас спіткає на шляху. Острах перед муками у пітьмі не залишав мене. Але коли б я знав, яких мук зазнаю від світла та радості, Нікуди б не пішов. Жорстокішої рани, ніж спричинила мені ця розлука, не заподіє навіть сам Чорний Володар. Лихо Гімлі, синові Глоїна. Ні, заперечив Легалас, лихо всім нам і всім, хто живе нині, а не в минулі часи, бо всі ми приречені знаходити та губити, нимо вічно пливемо по швидкійці. Подумай Гімлі, син Глоїна. Чи не благословен той, хто страждає з власної волі, а не з чужої? Ти мав інший вибір, але не покинув товаришів. І винагородою тобі будуть спогади про Лоріан Квітучий. Вічно свіжі, не вони ніколи не поблякнуть у твоїй душі. Може і так, зітхнув Гімлі, спасибі за добре слово. Ти, звісно, маєш рацію, але таке втішання погано гріє. Не пам'яті прагне душа моя. Це лише дзеркало, хоч би навіть таке ж ясне, як Келадзарам. Принаймні, так і відчуваю я, гном гімні. Ельфи, мабуть, сприймають усе інакше. Я чув, що для вас пам'ять не сон, а пробудження минувщини. У гномів не так. Лейбонь досить просе, міркувати. Поглянь, човен занадто навантажений. І низько сидить у воді. А течія тут швидка. Я зовсім не бажаю топити своє гори у холодній воді. Гном схопив весла та став правити до західного берега. Услід за човном Арагорна, який вже зійшов зі стрижня ріки. Так загін хранителі продовжив свій довгий шлях по широких швидких водах на південь. Оголені ліси топились уздовж берегів, заступаючи погляд на подальші землі. Вітер ущух, ріка текла безгучно. Навіть голоси птахів не порушували тиші. Ближче до вечора сонце затягло серпанком пари, і воно будискувало, немов біла перлина під хвилю, а потім схилилося на захід. Споночило рано, а за тим прийшла й сіра беззоряна ніч. До пізньої глухої години пливли хранителі, стримуючи човни так, щоб не виходили з затінку лісів західного берега, що нависли над водою. З туману, мов привиди, випливали великі дерева, жадібно простягали до води кострубати коріння. Було тоскно і холодно. Фродо прислухався до чуткого булькотіння ріки поміж коріння та напівзатоплених пнів, поки голова його не схилилась на груди, і він поринув у неспокійний сон.